Mitch, Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 20.10, questa è la rubrica sportiva presentata a voi da Gennaro De Gaetano e Giulio Pietrafesa. Qui non tratteremo solo di calcio, tratteremo di praticamente tutti gli sport pensabili o non pensabili. Assolutamente sì, parleremo degli sport americani, degli sport non americani, degli sport irlandesi, degli sport inventati. Cosa. Assolutamente sì. <ride> Però vogliamo naturalmente aprire il nostro programma con quello che ci vede protagonisti: con il campionato massimo italiano, lo sport nazionale. Difatti, partiamo parlando della Serie A, con questo grande eh, capovolgimento che ha subito la classifica italiana, dove per la prima volta l'Inter è scalzata dal primo posto dalla Roma. Esattamente perché l'Inter ha pareggiato in anticipo in casa della Fiorentina 2-2 E Mentre invece la Roma, la, Roma... la Roma ha vinto 2-1 con l'Atalanta balzando al primo posto Assolutamente sì, citiamo velocemente la partita del Napoli perché quando il Napoli perde è sempre una ferita aperta Napoli ha perso in casa 2-3 contro il Parma Reti di sì, Quagliarella, Antonelli, sì. Lucarelli, Hamsik al novantesimo, Jimenez ci ha buttato dentro questa papagna eh Eh, è un ma po', Ti ripeto è un po Noi napoletani e tifosi del Napoli Siamo particolarmente legati a, Alla nostra squadra Ma non è la settimana giusta per parlarne Ed è anche meglio Perché così possiamo soffermarci Sulla lotta per la, um, per la Champions League da cui, uh, Di cui ormai Roma, Inter e Milan Possono dirsi partecipanti E che, è, cioè, uh, che ha Palermo e Sampdoria E poco dopo la Juventus e, Um, scaramanticamente aggiungiamoci il Napoli um, che lottano per l'ultimo posto assolutamente sì Napoli, Juve Fiorentina, e Fiorentina forse ci inserirei anche il Parma anche se ha un calendario un po' proibitivo sono in lotta invece per il trofeo europeo minore ovvero l'Europa League Tuttavia eh, parliamo anche della lotta per la retrocessione di cui eh, Livorno e Siena possono dirsi praticamente eh, squadre destinate alla Serie B nonostante la vittoria del Siena ieri per eh, 3-2 e ehm, tuttavia ehm, l'Atalanta e il Bologna si contendono l'ultimo posto cui, col Bologna nettamente favorito dato che ha 4 punti a ormai 5 partite dal termine del campionato. Citiamo velocemente anche la classifica marcatori visto che noi... Ci teniamo che Amsic salga quanto più tempo, quanto più possibile in questa classifica Possibilmente, ma anche alla luce del fatto che tra due mesi c'è il mondiale E vorremmo che l'Italia facesse quantomeno una figura discreta Mettiamola così <ride> È molto difficile Ma non essere pessimista, dai Noi dovremmo voglio... essere oggettivi Sì, oggettivi, sono molto oggettivo Voglio Miccoli che ieri ha fatto una doppietta al Chievo in nazionale Voglio Cassano in nazionale Io cerco di essere un po' più pacato Ma anch'io vorrei Cassano in nazionale a dirla tutta Tuttavia c'è Di Natale Che ehm, con i 23 gol segnati durante tutto il campionato Ormai comanda la classifica dei marcatori Ed è difficile da recuperare Anche se Milito e... È... Subito dietro non direi, visto che ha 4 gol di scarto. Poi c'è Gilardino e Miccoli, appunto che eh, al terzo posto, sono al terzo posto con 15 reti. Dietro c'è Pazzini della Sampdoria con 14, poi ci sono Borriello e Matri a 13, Barreto, il nostro Amsic Cavalluccio mitico e Pato a 12. Ebbene sì, a questo punto io direi di chiudere la rubrica dedicata alla Serie A e occupiamoci del calcio internazionale. Partiamo dall'Inghilterra, dove il Chelsea, nonostante ieri abbia giocato in FA Cup, resta primo. In quanto il Manchester United è stato limitato da uno 0-0 in casa del Blackburn? Sì, appunto FA Cup, la coppa. diciamo la Coppa Italia inglese, coppa no? Italia inglese? Sì, Chelsea ha vinto in casa contro la Villa, quindi diciamo un semiderby certo. vinto per 3-0. Per inciso, le partite delle semifinali dell'FA Cup sono giocate entrambe a Wembley, quindi quale miglior stadio dove giocare un derby di Londra? Mamma mia, Wembley, che stadio. E poi l'altra semifinale vedeva il Portsmouth, ultimo in classifica. E dico ultimo. Ma in ultimissimo! Classifica. Destinato alla serie B inglese. Sì. Vincere in casa, però. Contro il Tottenham, che è quinto. Quinto a 58 punti in lotta per la Champions League. In casa? Abbiamo appena detto che giocavano a Wembley, il Tottenham e il londinese, il post Ma sì, in casa, di nel senso. Nel senso in casa, perché quella è la squadra che di cartello. Di cartello era, era designata in casa. Sei un cretino. Sì, è un Va bene, torniamo a noi. A parte Chelsea che ha 74 punti e Manchester United ha 73 però con una partita in più C'è l'Arsenal che ha 71 punti e una partita in meno rispetto al Manchester United Non ha ancora abbandonato la lotta per lo scudetto mm, Sono stati un po' debilitati dal 4 a 1 rifilatogli dal Barcellona in Champions League Del Barcellona parleremo a tempo debito E sinceramente... C'è poco da dire in realtà Sì, io, io mi limito a ridere perché è davvero pazzesco Voglio solo dire una cosa L'Arsenal dal mio punto di vista è fortissimo sì, sì, e quello è il problema Chiudiamo poi questa finestra con uh, Appunto citando le, le posizioni di classifica E vedere appunto l'Arsenal 71, il Manchester City 62 E il Tottenham 58 in lotta piena per l'ultimo posto destinato alla Champions League Esatto, che stanno per scalzi finalmente le quattro squadre inglesi Che sono Chelsea, Manchester United, Arsenal e finora il Liverpool Uh, sarà, credo, uh, finalmente scalzato da un probabile Manchester City Da ricchissimo Manchester City sì. Che ieri ha vinto 5 a 1 contro il Birmingham Che non è una squadretta, comunque è una squadra forte no, Ma cosa è... vuoi fare contro Tevez, contro la De Bayor? Eh vabbè, ma i soldi lo si sa, la fanno padrona nel mondo come anche nello sport Ma va bene così è Così, così, se solo Aurelio avesse più soldi Jenny, non parlare sempre del Napoli. Stiamo cercando di essere oggettivi. Io sono letteralmente innamorato di questi ritmi spagnoli. Beh, chi non lo è? Specialmente alla luce del fatto che c'è stata la partita dell'anno sabato. Sì. Qual è la partita dell'anno? Qual è la partita che tutti gli spagnoli e soprattutto i catalani aspettano con, con tanto fermento? Fammi indovinare. Napoli-Inter? No, ma che cosa cazzo dici? È il Barcellona in casa del Real Madrid. Specialmente quando il Barcellona vince in casa del Real Madrid. Con una prestazione straordinaria straordinaria della pulce. Allora... Parlare di Messi a questo punto mi sembra veramente inutile Perché quel giocatore non è forte È praticamente un alieno Messi di fatti ha portato in vantaggio il Barcellona in casa del Real E ehm, grazie a un'azione partita da lui Ha portato ha fatto vincere 2-0 il Barcellona in casa del Real Ipotecando praticamente lo Scudetto e la Liga Sì, come se non avesse anche ipotecato Appunto con il prima citato 4-1 In, in casa anche la Champions League, sì, è vero, all'Inter, becca l'Inter, che comunque quest'anno in Europa sta facendo davvero bene. Però per me vince tutto anche quest'anno, eh, vince tutto quanto. Beh, noi saremo lì e vi faremo sapere tutto a tempo debito. Sì. Io uh, vedere questo Barcellona sì mi fa pensare le stesse cose. Effettivamente non è una squadra, ma che è un team. Masch è un club. Maschio è un club, bravo, scusami. Comunque sì, io, ne, io nelle gambe nel, nel corpo di quell'uomo ci vedo sempre più il nostro idolo, eh. Argentino come lui. No <ride> Amsic, non parliamo di Anzi. Napoli ha perso, non si parla del Napoli. Vabbè. Comunque, velocemente il Barcellona uh, adesso ha tre punti di vantaggio sul Real Madrid avendo vinto in casa. A 20 punti invece c'è il Valencia. <ride> sì, vabbè, quest'anno la Liga è scritta. Sì, eh. Valencia 56 con Mallorca, Siviglia e forse l'Atletic Bilbao che cercano un ultimo spot nella Champions. Nelle ultime posizioni troviamo lo Chere, sempre più ultimo. su sullo Cerè c'è il Baladolid con uh, due punti sopra punti 23 lo 23 poi c'è il Tenerife con 26 il Malaga 31, la lotta credo che sia conclusa anche qua, sì, questa liga sì. è finita sì, sì nonostante queste cinque giornate di differenza probabilmente è inutile proprio che ve ne parliamo nelle prossime settimane <ride> vedremo, noi speriamo in realtà che ci siano dei, dei capovolgimenti di fronte perché lo sport se prevedibile non è sport in realtà però... L'impressione nostra è che la Liga ormai abbia già detto quello che ha da dire e il Barcellona va visto prevalentemente in Champions. Assolutamente sì. Chiudiamo questa parentesi con il calcio. Eh, citando anche la classifica capocannonieri spagnola perché merita, perché Messi oltre a essere capocannoniere in Europa con otto reti in Champions League e capocannoniere anche in Liga con 27 reti con tre segnature oltre il secondo posto che è Higuain. E ora soffermiamoci sui campionati tedeschi e francesi. Quest'anno il Bayer comanda la classifica tedesca. Con 60 punti, mantiene due punti di, di distanza dallo Schalke 04 e ben 6 dal Bayer Leverkusen, che si contende con il Borussia Dortmund e il Werder Brema, l'ultimo posto disponibile per la Champions League. In, in zona lotta retrocessione, l'Herta Berlino, nonostante il suo exploit. In Coppa UEFA quest'anno Europa League è e ultimissimo in classifica è Destinato alla Serie B Come del resto Il Friburgo E l'Hannover Nel campionato francese invece vediamo l'Olympique, Marsiglia e l'Oxerre in lotta per il primo posto Un po' più dietro di due lunghezze staccato c'è il Lione che è semifinalista di Champions League Semifinalista, sì Sì, eh, dietro il, Anzi, non dietro il Lione, agli stessi punti del Lione c'è il Montpellier Il Montpellier quest'anno è stata la squadra rivelazione del sì, campionato E ha due punti anche sopra il Bordeaux La squadra che è arrivata ai quarti di finale ed è stata eliminata in Champions da Lione Un punto dietro c'è il Lille, mentre tre punti dietro il Lille c'è il Lorient. Lorient, si dica così. Chissà sono... che non ci vedremo il Lorient in Coppa UEFA l'anno prossimo. Magari, sì, appunto, queste sono le prime posizioni quelle che si contendono nel panorama europeo per l'anno prossimo. Ultimo, ultimissimo c'è il Grenoble, 15 punti, e sette punti sul Grenoble c'è il Le Mans. Ora parliamo anche di campionati minori, come ad esempio l'Erendivise. Che è il campionato olandese, che ha il Twente capolista a 80 punti, seguito da Ajax a 76, PSV a 73 e ben staccate Feyenoord e AZ Altma. Chissà, stanno tutto fatte. Eh, è un il Twente. Il Twente l'anno scorso ha vinto il campionato, ma stanno tutto fatte. Sarebbe visto e considerato che in Olanda la droga è legale L'Ajax si perde il campionato in quanto sta sempre nei coffee shop. Eh, capito, c'è il Twente vince di nuovo il campionato. Stiamo scherzando Stanno tutto fatto Pare <ride> Poi c'è la parentesi piccola Breve sul campionato portoghese Il Benfica è primo a tre punti Sullo Sporting Braga lo Il Braga? Sporting Braga nuova, nuova squadra anche questa Nata da poco <ride> Tipo il Twente Poi c'è il Porto a 56 E lo Sporting Lisbona a 41 Completamente fuori da tutti i giochi ultimo ultimo soffermo lo facciamo sul campionato scozzese in cui i Rangers hanno ormai 13 punti sugli unici rivali possibili concepibili nel campionato scozzese che sono il Celtic Glasgow e è destinato a vincere il campionato che noia che noia questo campionato Beh, oh, ranger o ma in realtà anche in Spagna ormai è così diciamoci la verità ma, diciamo almeno, che almeno non lo so almeno hanno in cartello 10 partite poi questi giocano tipo 4 contro 4 capito? cioè sono contro le altre squadre Sì, sono quattro squadre contro quattro squadre magari in campo non ce ne vanno 11 ce ne vanno 6 contro 6 che ne sai che tu magari giocano a calcetto ma Sì, in effetti no, non ho mai visto una partita di campionato scozzese il abbastanza... Nel pallone quadrato, quad... che ne sai? Beh, aspetta, <ride> di questo ne parleremo, perché ci sarà di si... Lo troveremo di sicuro uno sport scozzese in cui il pallone è quadrato, <ride> lo giuro. Se non lo... Se non esiste, lo inventiamo noi. Lo inventiamo. Noi. <ride> Dato che per noi lo sport non va solo parlato, non va discusso, ma va soprattutto vissuto, ecco a voi l'uomo che è l'emblema dello sport... È proprio l'incarnazione dello sport Siamo lieti e onorati di avere qui in studio con noi Giovanni, mister spaccato, gabbellone Per favore lasciatelo passare per Attenzione Giulio Giulio, Giulio, Giulio, vuoi dire qualcosa a questi qua? A questi? Dai serenzi? su, lasciatelo in pace, mi rendo conto della situazione Su, su, Allora, benvenuto Giovanni Gabbellone Grazie Gennaro e grazie Giulio per avermi ospitato nella vostra trasmissione Beh, iniziamo subito con le prime richieste, le prime domande da fare al nostro Mister Spaccato. Giulio, vuoi cominciare e tu con la prima? Certo! Giovanni, che significa per te essere stato eletto Mister Spaccato? Che vuol dire Mister Spaccato? Essere spaccati è una cosa che va al di là del mero aspetto fisico. Essere spaccati è un'immagine esteriore che riflette un perfetto condizionamento fisico e una perfetta forma mentis, perché sappiamo tutti che Un atleta di talento è una grande mistura perfetta di talento e anche di costanza, di, di forza di volontà. Non basta essere talentuosi, bisogna coltivare la propria virtù per arrivare ai massimi livelli. Oh and Wall, mamma mia, mi sono emozionato bellissimo, bellissimo, alle parole bellissimo, bellissimo. del nostro esperto. Del nostro grandissimo esperto, Mr. Spaccato. Troppo gentili, troppo gentili. Guarda, io ho un'altra domanda che volevo rivolgerti. Il, il tuo solito allenamento giornaliero, cosa fai? C'è qualche dieta che segui? Qualche allenamento particolare? Allora, normalmente durante i giorni dispari faccio un allenamento, una preparazione atletica che riguarda principalmente la corsa, che è una disciplina che ho abbracciato da qualche anno con grande soddisfazione. Mentre nei giorni pari mi occupo del potenziamento muscolare e dello stretching, facendo esercizi per lo più a colpo libero o con semplici attrezzi, senza usare pesi. La domenica di solito faccio un allenamento defaticante, che di solito consiste in un 10.000 di corsa a un passo non troppo forte, diciamo, sui 5 minuti al chilometro circa. Giulio io sono completamente sterefatto. Abbiamo io, di... io mi vergogno di me stesso eh, Assolutamente sì Anche io siamo completamente l'opposto Se la gente potesse vederci Ci prenderebbe per gli stalli e olio contemporanei Ed avere una figura così in studio è davvero un onore Diciamo un che noi ci limitiamo a parlare di sport <ride> Quello è il problema che è il Magari parlassimo meno e Ragazzi, facessimo non, di più non vi scoraggiate Con un poco di forza di volontà Tutti possono avere dei risultati straordinari È sufficiente un minimo di applicazione Bastano anche 30 minuti al giorno Ed ecco il punto fondamentale tra Pasquetta e Pasquetta, noi siamo ben lontani dalla forma necessaria per la prova costume. Che consigli ci vuoi dare per rimetterci in forma? Innanzitutto volevo aprire e chiudere una breve parentesi. L'allenamento e la ricerca di una forma fisica perfetta non dovrebbero, secondo me, essere finalizzati soltanto alla prova costume, ma dovrebbero riflettere proprio uno stile di vita sano. Beh... È un punto di partenza, visto e considerato che nei livelli più bassi viene la voglia di rimettersi e diventare degli spaccati. Però, però parliamoci chiaro, la maggior parte delle persone che, che cominciano a, diciamo, a crearsi quest'idea idea di, di volersi migliorare, di volersi appunto spaccare, lo fanno perché, perché hanno a mare, perché... le ragazze, perché... Diciamo che, appunto, come suggeriva Giulio, potrebbe essere un punto di partenza per cambiare un poco l'atteggiamento verso lo sport e soprattutto verso se stessi. Diciamo che è fondamentale, innanzitutto all'inizio, individuare i propri traguardi. Se il miglioramento deve essere estetico, se qualcuno vuole imparare a correre più veloce, a scalare una montagna... Dopo aver scelto il proprio obiettivo... Ci si rivolge a degli esperti appunto per chiedere qual è l'allenamento più adatto e l'alimentazione più adatta a questo allo scopo. Quindi, quindi noi possiamo dire che, possiamo sicuramente affermare che tu sei un esperto in questo campo. Possiamo dare come consiglio ai nostri ascoltatori di rivolgersi a te direttamente tramite la nostra casella, casella postale? Assolutamente sì, sono a disposizione vostra e di tutti gli ascoltatori per risolvere qualsiasi dubbio, questione, qualsiasi domanda. Ed ecco appunto che vi suggeriamo la nostra casella email per parlare con noi, ma soprattutto per parlare con Giovanni, che è sportchiocciolaradio2010.com Volevo aggiungere che dopo aver ricevuto i primi feedback dei nostri ascoltatori, proporrò anche delle sfide settimanali, in modo da stimolare ulteriormente al miglioramento coloro che volessero spaccarsi. Ecco, alla luce di questo vorremmo un termine di paragone. Quanto... prendiamo un esempio, quanti chilometri hai fatto tu nell'ultimo mese? E in allenamento dici? Sì, certo Circa 500 Va bene ragazzi, in bocca al lupo e mandateci feedback, mandateci tutte le vostre idee a riguardo, soprattutto consigli 500, 500. Ah, con la macchina per arrivare No, in cre... non... bicicletta oh, e di corsa no, no, io io penso, penso tra me e me, e basta 1, 2, 1, 2, 3, 4 Il nostro ospite ci ha salutato, ha dovuto andarsene di corsa Come è arrivato del resto <ride> Purtroppo e... l'allenamento è la cosa più importante per lui Quindi salutiamo il nostro Giovanni Cappellone e continuiamo con le nostre rubriche Ora parliamo di sport americani Iniziamo a parlare dell'hockey Hockey? Okay? Che sport è L'hockey è uno sport fondamentale, uno sport meraviglioso. Si gioca 5 contro 5, su un campo di ghiaccio, sì. con delle mazze, con, dei, sì. con delle imbragature. imbragature molto molto resistenti sì. e ci si picchia dall'inizio alla fine. Esatto, esatto. E parlando dell'hockey, è arrivato il tempo di play-off. I Washington Capitals sono primissimi in classifica. Avendo vinto um, il campionato dell'Est e um, avendo fatto più punti di qualsiasi altra squadra nella regular season che ricordiamo che partendo da ottobre sono 82 partite all'anno per squadra. I Washington Capitals se la vedranno in questi playoff contro i Montreal Canadiens. Ed è giusto così. Sì, che sono, sono classificati ottavi in classifica ad Est, mentre i New Jersey Devils secondi in classifica ad Est Se la vedranno con i settimi, i Philadelphia Flyers, che... che. che ieri hanno vinto contro i New York Rangers in una sfida diretta per la conquista dell'ultimo spot nei playoff. È stata qualcosa. guarda io l'ho vista, ho visto purtroppo ero impegnato, ero fuori a divertirmi con gli amici, anche con te ieri sera. E non ho potuto vedere le... i primi due tempi, ma ti giuro che l'ultimo tempo è stato qualcosa di incredibile. Beh. non solo l'ultimo tempo perché la partita si è ha continuato fino ai shootout come se fossero i rigori nel calcio sì appunto uh, sul regolamento di questo sport ne parleremo sicuramente più avanti adesso vogliamo aprire solo questa si picchiano tantissimo <ride> questo vi è dato sapere vogliamo solo delucidarvi su su chi uh, vincerà la Stanley Cup che è il massimo trofeo Più riguardante questo sport, certo, certo. abbiamo ad est la sezione est del, dei playoff per la Stanley Cup, appunto Washington che se la vedrà contro i Montreal Canadiens, New Jersey Devils che se la vedranno con, appunto, i Philadelphia Flyers, i Buffalo Sabres contro i Boston Bruins e Pittsburgh Penguins, la squadra del nostro caro conduttore Alessio Strazzullo contro gli Ottawa Senators, invece ad ovest. Abbiamo i San Jose Sharks, la squadra invece del mitico DJ Corrado. E anche del nostro tecnico Fabio Milano. Vedersela contro i Colorado Avalanches, mentre nella seconda sfida vediamo i Chicago Blackhawks contro i Nashville Predators. Abbiamo i Vancouver Canucks del nostro mitico Robert Roberto Longoro. Longo. Vedersela contro i Los Angeles Kings e i Coyotes di Phoenix contro i Detroit Red Wings. E cambiando sport, passiamo alla linea Brillo Medagli, che ci parlerà dell'NBA. Salve, eh, come prima rubrica dell'NBA parleremo, dato che è la stagione agli sgoccioli, anche noi della classifica a questo punto, dato che anche, soprattutto stanotte, è successo qualcosa che ha cambiato un po' l'equilibrio nell'unica... Uh, conference in cui praticamente c'è ancora dell'incertezza a proposito di chi parteciperà o meno ai playoff, e infatti parliamo di, dello scontro diretto che c'è stato tra uh, Chicago e Toronto, uh, fino ad ora praticamente era Toronto accreditata a passare ai playoff, mentre invece con la sconfitta che hanno ricevuto stanotte uh, tra l'altro all'Air all Canada Center, uh, Toronto si trova fuori dai playoff di improvviso. Eh, però ehm, molti, ho sento voci che dicevano insomma, praticamente che magari Toronto si sta aspettando di uscire perché arrivare play playoff a questo punto non ha molto senso dato che si incontrerebbero contro eh, Lebron James, James e compagni che sono praticamente imbattibili quest'anno per cui eh, anche complice l'assenza di, di, di Bosch praticamente in quest'ultimo periodo Toronto sta calando a picco praticamente rispetto a Chicago che non è che abbia un record vincente, infatti la situazione a Est eh, ormai da parecchi anni nell'NBA sia una situazione abbastanza sbilanciata tra est e ovest, praticamente in cui ad est se ci sono delle squadre che hanno anche un record perdente praticamente in cui sotto al 50% di vittorie e sconfitte che si qualificano nei playoff e ad ovest invece ci sono squadre anche con Un, un buon record Praticamente Che non riusciranno A vedere I playoff eh, Adesso Vabbè La situazione Abbiamo detto Che eh, è bloccata A parte le ultime due Che si giocano In queste ultime due partite Di regular season L'accesso ai playoff e se la vedranno con Cleveland che mh, è prima senza discussioni praticamente mentre invece eh, ad Ovest la situazione è più interessante perché nonostante ci siano otto squadre già qualificate sicuramente ehm, la situazione delle ehm, della classifica è praticamente molto incerta perché ci sono molte squadre Che sono ancora in pareggio come record e mancano due partite dalla fine e praticamente tra Dallas, Denver, Utah e Phoenix si giocano dal secondo al quinto posto. Questo ovviamente modifica molti abbinamenti negli incontri nei primi playoff. Poi anche in fondo le ultime squadre del, del, delle qualificate playoff ad ovest eh, sono in pareggio, le ultime tre, Portland, San Antonio e Oklahoma e City. e anche loro si giocano appunto Uh, questo è l'ordine di arrivo uh, La cosa interessante sarebbe vedere Praticamente Sant'Antonio rischia di arrivare a ottava e Avremo uno scontro all'inizio dei play off che è... Andando a vedere invece uh, Di nuovo la classifica est uh, Ci troviamo con degli scontri uh, Abbastanza scritti Insomma diciamo che uh, ad est si sa Chi arriverà in finale Mentre invece ad ovest la situazione è molto combattuta e, e... Gianni dammi un pronostico Io dico Che la finale quest'anno è di nuovo quella Di nuovo la stessa? Sì. Io invece penso più un Dallas Tu dici Dallas? Non lo so, ultimamente Prima dice, avrei detto Denver Non so perché sono un po' anticonformista e non voglio i Ma avrei detto Denver Soltanto che ultimamente sono un po' calati e direi Dallas Io sì, per dice. questo dico lei Perché sono troppo calati E Brian è un campione Lo sa quello che deve fare Sa cosa bisogna fare per portare la franchigia Alla, alla vittoria del, della conference e alla vittoria poi dell'Anello quindi io confido in lui poi sono un tifoso de, sono un tifoso losangelino chiaramente sfegatato. Vabbè, vedremo la forma del, nei playoff nella prossima trasmissione a questo punto vedremo chi ha ragione se nei playoff andranno meglio i Lakers oppure no in Italia avremmo bisogno di nuovi Um, orizzonti sportivi Esatto Di conseguenza parliamo dell'Hurling Che è uh, la cosa più veloce non giocata sul ghiaccio In quanto ci sono 15 persone per squadra Di conseguenza 30 persone Che si rincorrono um, l'una all'altra Cercando di passarsi fra loro una palla Piccola quanto una palla da baseball Con delle mazze affusolate Che hanno una similitudine con le mazze da hockey È uh, uno sport tipico celtico, di antichissima uh, fattura, nato intorno al 400 d.C. 400 d.C. vuol dire che ci giocavano tipo con le toghe, con... Esatto, ci giocavano a Baileata Cliat che era il nome celtico di Dublino. Ha molte regole, um, soprattutto riferite ai falli di gioco, e nonostante questo uh, si picchiano come dei fatti. Ecco, un po' come Loki, però... giocano su prato, Esatto, esatto. Rincorrono questa palla enorme in questo campo da calcio, queste mazze in mano, un po' non lo so, è molto triviale come sport, lo vedo, però assolutamente, lo consiglio a tutti. Io ce lo vedo un campionato qua in Italia, eh. Vogliamo far partire una squadra Vogliamo di Erling? Vogliamo far partire una squadra di arling Chiunque sia interessato a giocare a Erling nel sud Italia ci contatti. Sport@radio2010.com Qui è il vostro Gennaro De Gaetano con Giulio Pietrafesa. Vi salutiamo e alla prossima!